Рибека Ярос. Четверте крило. Розділ 13. Ніщо так не вчить смиренності. Ніщо не викликає такого благовійного трепету, як спостерігання за молодьбою. Зрозуміло, я говорю про тих спостерігачів, хто вже пережив її. Полковник Каорі – польовий посібник із драконів. 1 жовтня – це завжди молодьба. Понеділок, середа чи неділя неважливо, на який день року вона випадає. 1 жовтня кадети першого курсу квадранту вершників входять у чашоподібну лісову долину, на південний захід від цитателі та моляться, щоб вийти звідти живими. Я не помру сьогодні. Вранці я усвідомлено не витрачала час на їжу, і тепер мені було щиро шкода рідока, який прикрашав містом шлунка дерево праворуч від мене. На спині Уріанон був меч, і його рукоятка ударялася об храбет, поки вони, розминаючись, пістрибали по черзі, витягуючи руки і складаючи їх на грудях. «Не забувайте слухати голос ось звідси», – сказав професор Каорі, 147 кадетам першого курсу, що залишилися, постукуючи себе по грудям. «Якщо дракон уже вибрав вас, він буде знати», – він знову постукав себе по грудям. «Так що звертайте увагу не тільки на навколишнє оточення, а й на свої почуття, і слідуйте їм. Тут він скривив обличчя. Якщо почуття говорять, ти в протилежному напрямку, до цього теж варто дослухатися. «Кого з них ти збираєшся шукати?» – тихо запитала Ріанон. «Не знаю. Я похитала головою, не розуміючи, як позбавитися відчуття абсолютної порожнечі в грудях. До цього моменту Міра вже зрозуміла, що хоче знайти Тейна. «Ти пам'ятаєш всю інфу про драконів, правда?» – запитала Рі, піднявши брови. «Ти ж знаєш, хто там?» «Так, просто я не відчуваю зв'язку з жодним із них. І це, до речі, краще, ніж відчувати зв'язок із драконом, на якого поклав око інший вежник. У мене не було бажання боротися на смерть. Дайн намагався вмовити мене на коричневого. Дайн втратив право голосу, коли намагався змусити тебе втекти. Заперечила вона. У цьому була частина правди. Я розмовляла з Дайном лише один раз на два дні, що минуло після презентації, і з перших хвилин розмов він спробував змусити мене бігти. Сьогодні вранці ми бачилися тільки з професорами, але я знала, що вершники другого та третього курсу вже розбрилися по всій долині, щоб спостерігати. «А ти?» – вона посміхнулася. «Я думаю про Зеленого» про те, який був найближчий до мене, коли вони підійшли до тебе в притул. Ну, він тебе не з'їв, тож це перспективний початок. Я посміхнулася, незважаючи на страх, що вирує в венах. Теж так гадаю. Вона взяла мене за руку, і я знову зосередилась на тому, що розповідав професор Каорі. Якщо йти групою, ймовірність згоріння зростає, а ймовірність отримати дракона різко знизується, пояснював професор Каорі комусь у центрі строю. Переписувачі збирали статистику. «По динці вам буде краще». «А якщо нас не виберуть до вечора?» запитав кадет із короткою борідкою зліва від мене. Подивившись повз нього, я помітила, як Джек Барлоу проводить пальцем по своїй шиї, дивлячись на мене. Так оригінально. Після цього Орен і Тайтан синхронно штовхнули його в бік. Ось тобі і вірність загону. Сьогодні кожен сам за себе. «Якщо вас не виберуть до ночі, виникнуть проблеми», відповів професор Каорі, порухнувши закрученими вусами. Вас виведе професор чи командир, тож не здавайтеся і не думайте, що ми про вас забули. Він подивився на свій кишеньковий годинник. Не забудьте зосередитись та використовуйте кожен фут цієї долини у своїх інтересах. Зараз дев'ять. отже, вони мають з'явитися з хвилини на хвилину. Єдине, що мені залишається, це побажати вам удачі. Він кивнув, окидаючи поглядом наш натовп з такою пильною увагою, що я зрозуміла. Потім він зможе підтвердити цей момент проекції. Потім він пішов широко, крокуючи вгору пагорбом праворуч від нас, і зник серед дерев. Думки закружляли в голові. Час прийшов. Або я покину цей ліс як вершник, або не покину ніколи. Будь обережною. Ріанон обійняла мене, її коси ковзнули по моїх плечах, коли вона міцно охопила мене. Ти теж я обняла її у відповідь. І тут же опинилася ще в одних обіймах: Не вмирай, наказав мені рідка. Зрештою, це була наша єдина мета, і ось ті, що залишилися від нашого загону, розділились, і кожен попрямував у свій бік, ніби нас розкидало від центровою силою, милістю колеса долі, що обертається. Судячи з становище сонця, минуло не менше двох годин з того часу, як дракони промайнули над нашими головами, приземлившись у долині. Це прозвучало немов низка громових гуркотів і змусило землю здригнутися. Я вже зустріла двох зелених, одного коричневого, чотирьох помаранчевих та Моє серце завмерло, а ноги наче приросли до лісової доріжки, коли в полевого зору потрапив червоний дракон, голова якого виднілася високо-високо, просто під пологом величезних дерев. То був не мій дракон. Я не знала, звідки саме, але я знала. Я затримала подих, намагаючись не видати жодного звуку, коли його голова хитнулася вправо, потім вліво і опустила очі, шанобливо схиляючи голову. За останню годину або близько того я бачила, як дракони злітають в повітря з кадетами тепер уже вершниками на спині. Але я також бачила клуби диму, а у мене не було бажання стати гіркою попелу. Дракон зітхнув, потім продовжує свій шлях. Його кіхтливий хвіст злетів угору і зацепив одну з гілок, що низько висять. Гілки почали падати на землю з жахливим тріском, і тільки коли кроки стигли, я нарешті підвела голову. Я зустріла драконів усіх кольорів, і жоден з них не заговорив зі мною і не дав мені того відчуття зв'язку, яке, за переказами, ми повинні відчувати. Шлунок болісно стиснувся. Що як я одна з тих курсантів, яким судилося ніколи не стати вершником? Та кого знову і знову повертають? На перший курс, доки врешті, щось не змусить мене вступити в смертельну сутичку. Невже все було марно? Ця думка була надто важка, щоб її нести. Може, якби я могла побачити долину, яка стане полем для молодьби, цілком у мене з'явилося почуття, про яке говорив професор Каорі. Я пошукала поглядом найближче дерево, на яке могла забратися і полізла вгору, перебираючи з гілки на гілку. Біль відразу спалахнув у руках, але я не дозволила їй відволікати мене. Кора чіплялася за бенти, які все ще приховували мої долоні. Тепер вони страшенно дратували, змушуючи зупинятися через кожні шість футів і відривати тканину від кори. Я була впевнена, що найвищі гілки не витримають моєї ваги і зупинилася, забравшись близько на три чверті дерева, щоб оглянути околиці. Неподалік мене, ліворуч, два зелені дракони яскраво виділялися на тлі осіннього листя. Як не дивно, але в цю пору року помаранчеві, коричневі та червоні мали набагато більше шансів злитися з навколишнім світом. Я озирнулася на всі боки і помітила ще пару драконів на півдні, але не відчула ніякої тяги, ніякої болючої потреби попрямувати в той бік, що мабуть означало, що це теж не мої. Полегшення накрило мене з головою, коли я нарахувала щонайменше співдюжини першокурсників, які безцінно блокали туди-сюди. Я не була щаслива з приводу того, що теж не знайшла своїх драконів, але, принаймні, я виявилася не такою, і це вселяло надію. На півночі виднілася невелика галявина, і, подивившись у її бік, я примружилася, коли сонце яскраво блиснуло, відбиваючись від чогось, як від джерела. Або від золотого дракона, мабуть, маленький пір'я хвіст був усе ще тут, гамуючи свою цікавість. Схожа, ідея забратись на дерево, щоб знайти свого дракона, виявилася не дуже доброю, тож я обережно якомога тихіше полізла вниз. Підошви Чобіт ударилися об землю, саме в ту мить, коли неподалік почулися голоси, і я притулилася до стовбура, щоб сховатися від сторонніх очей, адже нам не слід збиратися в групи. Кажу тобі, що бачив його, і воно тяглося сюди. Я митю. Пізнала зухвалий голос Тайтана. Краще б ти мав рацію. Якщо ми пройшли весь цей довбаний шлях, щоб нічого не знайти, то я в тобі дірку зроблю. Мій шлунок відразу скрутило. То був Джек. Ніякий інший голос не чинив на мене такий суто фізичний вплив, навіть голос Ксадена. Ти впевнений, що нам варто витрачати час? не на пошуки власних драконів, а на те, щоб полювати на виродка. Пізнання тінню промайнуло на межі розуму, але для рівності я трохи висунулася із свого укриття, щоб переконатися. Так, то був Орен. Я пірнула назад за дерево, якраз вчасно. Триця мисливців пройшла повз, кожен з них озброєний довгими смертоносними мечем. До мого тіла з різних місць були прикріплені піхви з дев'ятьма кинджалами, так що я не була Беззбройна, але все одно відчувала себе трагічно, ущербною через здатність ефективно володіти мечем і протистояти йому. Вони просто тяжкі. Зачекайте, а що вони взагалі говорили? На кого полювали? Наші дракони не зв'яжуть себе з іншими вершниками», – огризнувся Джек. «Вони чекатимуть на нас, а зараз є справи важливіші. Через цю дрібноту хтось загине. Ми маємо прибрати його». Ну, дота підковтила до горла, а нігті впялися в долоні. Вони намагалися вбити маленького золотого. Якщо нас ловлять, то нам кришка, прокоментував Орен. Це ще м'яко сказано. Я не могла припустити, що дракони будуть раді вбивства одного своїх. Але якщо вони зосереджені на відсічі слабших в людському стаді, то може вони так само жорстокі собі подібними. Тоді тобі краще закрити рота, щоб нас ніхто не почув. Заперечив Тайтан, його голос пролунав так речі, глузливо, що мені захотілося вдарити його по обличчю. Це найкращий вихід, підбив підсумок Джек, понизивши голос. На ньому не можна їздити, він 100% виродок. До того ж, усі ми знаємо, що пір'я-хвости марні в бою, вони відмовляються боротися. Його голос поступово стихав у міру того, як вони йшли далі, прямуючи на північ, якраз в бій галявини. Прокляття! Пробурмотіла я собі підніс максимально тихо, хоча ці засранці вже були поза чутністю. Ніхто нічого не знав про пір'яні хвости, тому я не розуміла, звідки Джек черпав інформацію, але зараз у мене не було часу зосереджуватися на його припущеннях. У мене не було можливості швидко зв'язатися з професором Каорі, і нічого не натякало на те, що старші вершники спостерігають за цією ділянкою долини, тож я не могла розраховувати на те, що вони зупинять це божевілля. Золотий дракон повинен уміти дихати вогнем. Але що, коли він не вміє? Є шанс, що вони його не знайдуть. Але, прокляття, я навіть не могла себе переконати в цьому. Вони прямують у потрібний бік. А цей дракон сяє, як маяк, вони знайдуть його. Мої плечі опустилися я закинула голову до неба, розчаровано зітхаючи. Це безумство. Але я не могла просто стояти та нічого не робити. Можна дістатися туди першою та попередити дракона. Чудовий план. Він був набагато кращий, ніж другий варіант битися з трьома озброєними хлопцями, у яких як мінімум 200 фунтів загальної ваги. Тому я помчала лісом, намагаючись ступати якомога тихіше і дотримуватися трохи іншого маршруту, ніж маленький за Генджека. Благо, я тисячу разів грала з дайном у хованки в лісі. Вже в цій області я була сильна. Однак вони майже випередили мене, а виявилася ближче, ніж я припускала. Так що я додала швидкості. Мій полядки дався від покритої листям стежкою і лісовою гущавиною ліворуч, з якої долинали голоси та кроки проклятих мисливців. Я вже навіть бачила контури їхніх фігур. Тут почувся тріск, і земля пішла в мене з-під ніг, а потім на всій швидкості кинулася до лиця. Я витягла руки, щоб хоча б трохи пом'якшити удар, перш ніж врізатися в килим з опалого листя. І прикусила нижню губу, щоб не закричати на весь голос, бо моя кісточка вибухнула болем. Тріск – це погано, завжди недобре. Озирнувшись назад, я з ненавистю подивилася на впалу гілку, приховану сінім листям, яке щойно, здається, зламало мені кісточку. От лайно. Заблокувати біль – заблокувати його. Але цей ментальний трюк не допоміг. Мене все одно вивертало навкруги від дикого болю, коли я піднялася спочатку на коліна, а потім і на ноги, намагаючись утримати вагу на лівій нозі. Але робити було нічого, я і я прошкотельгала останній дюжини футів до галявини, стискаючи зуби до хрускоту, І навіть майже посміхнулася, подумала, що все ж таки зуміла випередити Джека. Поляна, оточена кількома великими деревами, була досить великою, щоб вмістити десяток драконів. Але золотий стояв у її центрі і один, і підставляв боки сонцю, наче вирішив позасмагати. Він був такий прекрасний, як я пам'ятала. Але якщо він не вміє видихати вогонь... Він стане надто легкою мішенью. «Ти маєш іти звідси!» Прошепотіла я з-під дерева, знаючи, що він повинен мене чути. мене вб'ють тебе, якщо ти не втечеш!» Голова дракона повернулася в мій бік, потім нахилилася під таким гострим кутом, що раптом мене заболіла шия. «Так, голосно!» – прошепотіла я. «Ти золотинка!» Він заморгав золотими очима і почав розмахувати хвостом. Та ти, мабуть, знущаєшся з мене. «Давай, біжи, лети!» – шикнула я на нього і лише потім згадала, що це проклятий дракон, здатний розірвати мене одним кихтом, і без силу опустила руки. Все йшло не дуже добре, дуже погано, огідно. Співдня долинав шелестерев і Джек вийшов на галявину, повівши мечем у правій руці. ми до нього приєдналися Орен та Тайтан, обидва зі зброєю на Прокляття, пробурмотіла я на силу виштовхуючи слова із закам'янілих грудей. Ось тепер ситуація офіційно стала жахливою. Золота, голова дракона повернулася в інший бік і в його грудях пролунав низький рик. «Ми зробимо це безболісно», – пообіцяв Джек, начебто це робило вбивство прийнятливіше, нормальним. «Спали їх». Пошипки прокричала я. Моє серце билося все сильніше, як вони наближалися до дракона, але дракон чомусь не відкривав паші, і мене до мозку кісток пробрала впевненість, що він просто не може дихати вогни. Він не має жодної зброї, крім зубів, проти трьох озброєних тренуваних воїнів. Він помирає тільки тому, що менше і слабше за інших драконів. Як і я, моє горло стиснувся. Дракон зробив крок назад, інший його рик ставав все гучнішим і ось він вишкірили в зуби. У груднях заворушився слезовий жах, і я знову відчула себе на парапеті, щоб я не зробила далі, це мало всі шанси вбірвати моє життя. І все-таки я не збиралася не діяти, бо те, що відбувалося було неправильним, неможливо неправильним. Ви не маєте права. Я зробила перший крок у траву висотою по коліна з-під пологи дерев. Увага Джека відразу переключилася на мене. Всередині моєї кісточки ніби билося власне серце, гострий біль, пронісся хребтом. І я стиснула зуби, аби вони не помітили, що я кульгаю. Вони не повинні знати, що я поранена. інакше атакуватимуть швидше та безстрашніше. У мене був шанс затримати їх поодинці на досить довгий час, щоб дракон міг втекти, але, але не всіх разом. Так, не думай про це. «О, дивіться!» Джек посміхнувся, спрямовуючи кінчик меча в мій бік. «Ми можемо знищити обидві слабкі ланки одночасно!» Він озирнувся на друзів і розреготався. Вони зупинились на якусь мить, і в мене з'явилася фора. «Хоч якась». Кожен крок, болючий за попередній, але я дісталася до центру галявини, ставши між групою Джека і Золотим Драконом. «Я так довго чекав на тебе, Соренгайл. Джек знову повільно пішов вперед, тепер уже не лише до дракона, до нас. «Якщо ти можеш полетіти, зараз саме час», – крикнула я через плече маленькому дракону, діставши два кенжали з піхов на ребрах. Дракон огризнувся дуже корисно в поточній ситуації. «Ви не можете вбити дракона», – спробувала я переконати цих ідіотів. Страх сповнював мої венни адреналіном. Звичайно, можемо. Джек знизав плечима, але Орен здається не такий впевнений, тому я витрішилася саме на нього, коли вони розійшлися на відстані близько дюжини футів, щоб ідеально вишукуватися для атаки. «Ви не можете», – сказала я, звертаючись до Орена. «Це суперечить усьому, що ми віримо». Він здригнувся, Джек ні. «Дозволити жити чомусь настільки слабкому, настільки нездатному до боротьби, ось що проти наших переконань», – закричав Джек. «Я зрозуміла, що він говорить не тільки про дракона». «Тоді вам доведеться мати справу зі мною». «Моє серце гулко забилося об ребра, коли я підняла кинжал і перехопила один з них за кінчик леза, щоб кинути його, коли нападники наблизяться хоча б на 20 футів». «Я не вважаю це проблемою», – прогорчав Джек. Вони всі підняли мечі, і я зробила глибокий вдих, готуючись добою. Це не тренування, тут немає інструкторів, жодних поступок. Ніщо не завадить їм зарубати мене, зарубати нас. Я б настільно рекомендував вам переосмислити свої дії, пролунав голос, його голос. З іншого кінця галявини у мене похолола потилиця ще до того, як усі ми повернули голови. Ксаден стояв, притулившись до дерева і склавши руки на грудях. А за ним, дивлячись, звузившимися золотими очима і оголивши ікла, з згаель його жахливий темно-синій кинджалохвіст.